Radio. Hej, det här är Viktor Alden. Och Eva-Lisa Wallin från Petre Krim. Vi vill tipsa om ett avsnitt från vårt systerprogram, Verkligheten i P3, med rubriken Småbarnsmamma och narklangare. Lina står inne på mataffären, men hon är inte där för att handla. Hon är där för att sälja droger. Bara gå förbi och tjäna läget. Ehm... Som att jag bara lämnar över en glas bananer liksom här. Så kunden tar den och går sen iväg. Och, och jag får stå handla och så. Småbarnsmamman Lina har levt ett dubbelliv. Där hon i hemlighet har sålt knärk. Kan, kan du prata om det här? Är, är det någon du berättar Ingenting. för? Aldrig någonsin. Jag har nog tänkt att jag aldrig ska säga det till någon. Nu berättar Lina det hon aldrig har sagt till någon. Verkligheten i Petre släpper nya avsnitt varje tisdag. Sök på Verkligheten där poddar finns eller i appen Sveriges Radio Play.